Tizenkilencedik fejezet Susan már akkor hallotta, hogy csöng a telefon, amikor elfordította a kulcsot a zárban. Arra gondolt, hogy jól esne egy kellemes beszélgetés, ezért sietve kinyitotta az ajtót és kikapcsolta a riasztót. A kezében tartott holmit egy székre dobta és felkapta a kagylót, mielőtt bekapcsolt volna az üzenetrögzítő. Halló? Szia, Susan! Itt Simon. Igaz, ami igaz, nem erre a hívásra várt, inkább valami ebédnek hívásban reménykedett, de azért ez is lehet kellemes. Simon, lendőféltestvérem, hogy vagy? Tűrhetően, és te? Remekül, jobban nem is lehetnék. Nem láttalak, amióta a szüleink bejelentették az újságot. Neked mi a véleményed? Szerintem pompás dolog. Szerinte. Az ő apja felfelé házasodik, ettől Simon társadalmi státusza is megerősödik, nem is beszélve a munkahelye bebiztosításáról. Persze nem szép dolog, hogy ezt gondolja. Ötse gyerekkori barátai közül mindig is Simon kedvelte a legjobban. Hű maradt Greghez és Susan szüleihez is, már amennyiben ezt ritka látogatásai alkalmával meg tudta ítélni. A kételkedés jogát azért fenntartotta magának. – Meglepődtél? – kérdezte Susan. – Vagy tudtad, hogy ez lesz? – Biztosan tudta. Az konzertben tölti minden napját. Észre kellett vennie a változást Natali és Karp között, látnia kellett, hogyan néznek egymásra, kéz a kézben járnak, csókot váltanak. Biztosan a bizalmukba avatták. Hogy őszinte legyek, nem tudtam, hogy ez lesz. Meg aztán nem is kémkedtem. Az utóbbi években megvoltak a magam problémái. Susan azonnal megenyhült. Gyengédebb hang nemre váltott. Megértem. Mindegy, hogy Simon kivette a részét a családjaik egyesítésében, vagy sem. Akár ártatlan ebben, akár nem. Mégis tragikus, ami a családjával történt. – Natali és karboldognak látszik, – mondta Simon. – Ez a lényeg. – Értsem úgy, hogy te nem vagy boldog emiatt? – Susan csak most számolt ezzel a lehetőséggel. Végtére is, Simon felől nézve, mi az, ami az új helyzetben nem tetszhet neki? – De boldog vagyok. Mindig fontos volt nekem, Natali. – És te neki? – mondta Szuzan nem kis irítséggel. Mindig azt akarta, hogy a család valamelyik tagja vigye tovább a szőlőgazdaságot. Most teljesül a kívánsága. Nem, válaszolta Simon higgadtan. Az ő kívánsága az, hogy te vagy Greg vegye át a szőlőskert igazgatását. Még mindig ezt szeretné. Én nem veszek át semmit. Hat éve vagyok a gazdaság ügyvezetője. Ebben nem lesz változás. Egyelőre, hogy később mi lesz, majd meglátjuk. Meg kellett mondania. Ez volt a véleménye. Simon kis ideig nem válaszolt. Aztán... Nekem erre nincs szükségem, Susan, mondta figyelmeztetően. Mire? Hogy a tiéd legyen az konszert? Vagy hogy én ezt mondom? Egyikre sem, felelte Simon őszinte hangon. Alára hajtom magam, hogy jó legyen a termés, de az időjárás áthúzza a számításaimat. Erre a beszélgetésre is csak nehezen szakítottam időt. Szuzannak meg végképp nincs rá ideje. Akkor miért hívtál? Mert Natalinak szüksége van rád. Túl sok gonddal küzdködik. Gondoltam, jó, ha tudod. Aha, azt akarod, hogy oda menjek? Mark is így gondolja, meg a gyerekei is. Szerintem jót tenne, ha valaki a családjából mellette állna. De ott az új asszisztense, mondta Susan negédesen. Ő nem áll mellette? De igen, csak hogy natali rádi számítana. Mondván, hogy úgy sincs más dolgom? mindig ez a vége, Simon sóhajtott. Tudom, hogy elfoglalt vagy, de hogyan aggódhatsz amiatt, hogy átveszem a kertet, ha te meg, reg a közelébe sem jöttök? Őt is felhívtad? Elmondtad neki is, hogy ott kellene lennie? Nem, gondoltam, nem díjazna. Susan támadásba lendült. Mert ő dolgozik, én viszont csak üldögélek, és nem csinálok semmit. Ezt gondolod? Van dolgom bőven, Simon. Több, mint elég. Anyám mindig el volt foglalva a maga ügyeivel. Eszébe sem jutott megbeszélni velem, hogy újra férhez akar menni. Mire kell lennék én neki? Ha meg szüksége van rám, miért nem emeli fel a telefont, hogy beszéljen velem? Azt nem tudom. Talán, mert nem szeret segítséget kérni. Mindig egyedül döntött. Hát persze. natali mindenek előtt. Nem erre gondoltam, Susan. Azt akartam mondani, hogy inkább egyedül csinál mindent, semmint segítséget kérjen. Úgy, szóval te jobban ismered, mint én? Ez nagyon érdekes, Simon. Rendkívüli önhítségre val. Mondd csak, mi között van neked ehhez az egészhez? Simon hosszú szünet után szólalt meg, akkor is halkan. Semmi. Igazad van. Nincs hozzá közöm. A te anyád nem az enyém. Az enyém meghalt. Talán ez homályosítja el a látásomat. Hiányzik. Ha visszakaphatnám, mérgetvehetsz vehetsz rá, hogy mindent megtennék a kényelme és a nyugalma érdekében. Simon dühösen sietett le a lépcsőn. Nem értette, hogy ha valakinek ennyi mindene van, hogyan képes magától eldobni. Ebben Olivia és ő hasonló módon gondolkodnak. Az a legszebb hely, melyet valaha is látott, már pedig utazott a világban. Volt az életében egy időszak, egy rövid periódus, amikor főiskolára járt, és falusinak érezte magát a többiek között, amikor azt fontolgatta, hogy valahol máshol keres magának munkát. A keresés során azt tapasztalta, hogy egyetlen hely sem jön az konszed közelébe, sem a természeti szépség, sem a szőlőtermesztés módszereinek tekintetében. Nem mintha szívesen látta volna itt Szuzant és Greget, ha az apját és őt is holmi keresőnek kezelik. Őt nem érdekelte a pénz. A pénznek megvannak a maga korlátai. A holtakat egészen biztosan nem képes visszahozni. A lenti raktárhelységben magához vette a szelszámokat, egy kötek drótot és a kesztyűjét. A Sanin Blanc egyik sorában ki kell javítani a húzalt. A levelek már elérték. Egyszer már megritkította őket, de újra végig kell rajtuk menni. Először azonban ki kell feszíteni az új húzalt. Szerette ezt a munkát, mert elterelte a gondolatait. Felhúzta a kesztyűt, és csípőfogóval elvágta a régi húzalt, amikor megpillantotta a teszt. A tegnap éjjel egy dolog volt, a mai nap egy másik. Amilyen biztos volt benne, hogy egyes szemeken látható foltok bajt jelentenek, olyan biztosan érezte, hogy semmi hangulata most egy gyerekkel társalogni. Természetes, hogy mivel nem kívánta a kislány társaságát, ő mégis közelebb jött, de inkább óvatos volt, semmi dulcás. Hol van Bak? kérdezte Tess. A házban. Felelte Simon és folytatta a munkáját. A cicái közelében. Született újabb, miután eljöttem? Nem, összesen öt van. Mit csinálsz? Megjavítom a huzalt. A huzal mire jó? Megtartja az indákat. Ez volt a legegyszerűbb válasz. Aztán, hogy kedvesebbnek tűnjön, mint legutóbb volt, hozzátette, felfelé irányítja az indákat, nem vízszintes irányban. Azt akarom, hogy magasra nőjenek, ne szélesen terpeszkedjenek. Miért? Mert ha vízszintesen nyúlnak el, akkor betakarják a fürtöket, ami azt jelenti, hogy nem jut hozzájuk elegendő napfény és szellő. Napfény nélkül nem érnek meg. Ha meg nem éri őket szellő, akkor nem száradnak meg, ha pedig nem száradnak meg, akkor megrohadnak. Megrohadnak, ismételte Tess, kétségkívül élvezve a szó hangzását. Simon nem így volt vele. Úgy is mondhatjuk, hogy begombásodnak, vagyis tönkre mennek. Az nem jó. Az órájára pillantott. Tess úgy állt ott, mint aki hosszú időre jött. Simonnak nem volt ideje arra, hogy elszórakoztassa. Nem délelőtt vannak az óráid? Mrs. azon beteg. Megnézhetem bakkot? Most nem. Dolgom van. Nem baj. Te dolgozhatsz, amíg én megnézem. De nincs időm arra, hogy odavigyelek az autón. Majd megyek. Csak mondd meg, hogy hol kezdődik az út. Hol a mamád? A dolgozószobában. De nem kell megkérdeznem, ha te megengedett, hogy oda menjek. Simon végigmérte a kislányt. Szépen fel volt öltözve, a ruhája tiszta, persze épp csak elkezdődött a nap. Mondta, hogy nem menj oda? Azt mondta, hogy ne legyek lábalatt. alatt. megenyhültek. Vagy elfeledkezett a dulcásságáról egy pillanatra, vagy csak ügyesen tud hízelegni. Bármiről legyen is szó, igen, meggyőzően hangzott, amit mondott. Ha te itt vagy, én meg ott, akkor nem vagyok lábalatt Szerinted jó az, ha egész nap egyedül van? Engem ismer, szeret. Biztosan meg akarnám mutatni a cicáit. Meg én is meg akarom őket nézni, hogy a vitorlástan folyamon mindenkinek beszélhessek róluk. Á, barát fogó csali. De mosolyognod kell ám. Micsoda? Mosolyognod kell, ha a többieknek a kiszicákról beszélsz. Akkor tudni fogják, hogy tényleg nagyon izgatott vagy, és nem csak fel akarsz vágni. Azért lefogadom, nekik nincsenek kiszicáik. Neked sincsenek, mondta Simon, de abban a pillanatban már meg is bánta, mert ez szomorúan lehajtotta a fejét. E, vagyis neked vannak, helyesbített a férfi, miközben lehúzta a kesztyűjét. Te észre először, hogy bak milyen kövér. Na, gyere! Megmutatom az ösvényt, de rajta maradjám. Ha letélsz róla, könnyen eltévedhetsz. Ezekben az erdőkben medvék járnak. Nem is járnak, vágta rá tesz olyan hangon, mintha pontosan tudná, hogy szájmon ugratja. Van menyét, meg medve, meg szarvas, meg fácán, de ők jobban félnek tőlem, mint én tőlük. Szinte szaladt, hogy lépést altson a férfival. Nem így van? De igen, pontosan. Na tessék, látod azt a keskeny utat a régi harfa mellett? Látom, mondta Tess, és már neki is iramodott. Hé, várj! Kiáltott utána Simon. Mit mondjak a mamádnak, ha keres és megkérdezi, nem láttalak-e? Tess megfordult, és hátrafelé futott. Mond, hogy te hívtál meg a házadba, mert meghívtál, igaz? Simon erről tudott volna vitatkozni, de hagyta, hadd husson a kislány. – Hány órára kell visszaérned? – Kettőkor van a vitorlázás. – És mit csinálsz majd, ha mesélsz a többieknek a kis cicákról? Tesz mosolyt mímelve vicsorított egyet, aztán megfordult és elruhant. Susan egy órát tépelődött bűntudattal azon, hogy ő most semmit sem tesz az anyja nyugalma érdekében, majd felvette a kagylót, és Greg munkahelyi számát tárcsázta. – Roszkor hívsz, – mondta az öcse, de Susan nem hagyta magát lerázni. Az ő ideje éppen olyan értékes, mint Gregé. És a lelki nyugalma is. Arról már nem is beszélve, hogy Gregnek mindig minden időpont rossz. – Most hívott Simon, – mondta Susan. – Azt állítja, hogy anyának segítségre van szüksége. Tudsz erről valamit? Miféle segítségre? Nem tudom. Csak annyit mondott, hogy jó volna, ha maga mellett tudhatna valakit. Van segítsége. Jill nála van. Ó, ezt nem tudtam. Hát akkor jó. Akkor viszont miért hívott engem Simon? Ide figyelj. 20 percen belül megbeszélésem lesz, és 50 oldalnyi adatot még át kell néznem. Te is odamész, Jill, után? Nem, hanem nem muszáj. Egyikünknek talán tényleg oda kellene mennie? Tudod, hogy a saját szemünkkel lássuk, mi történik. Menj te! Neked több időd van, mint nekem. De ott a feleséged. Jó ürügy arra, hogy oda menj. Miért kellene ürügy? Mondd, hogy aggódsz. De te aggódsz, nem én, mondta Susan. Te gondolod azt, hogy bölkék meg akarják szerezni a szőlőskertet? Beszélhetnél erről Karlal, ha oda mennél? Szozan, nekem erre most nincs időm. Nekem sincs, kiáltotta az asszony, de mi van, ha valami mégis történik? Te vagy a férfi, te értesz az üzlethez. Hazonnal észreveszed, ha valami készülődik. Szozan, a megbeszélésem. 18 perc múlva kezdődik. Kérlek, könyörgött a nővére. Unta már, hogy az öcse átnéz rajta. A munkád fontosabb neked, mint a családod? Segítened kell, Greg! Nem megyek az konszedbe, szögezte le a férfi határozottan. Ha Jill beszélni akar velem, tudja, hol talál. Susan meghökkent. Halkabra fogta a hangját. tetek. Greg horkantott. Semmi különös. Egy kis idő meg távolság helyrehozza. Susan, ved úgy, hogy meg sem említettem a dolgot. Fáradt vagyok és ideges. Jill el akart menni az konszedbe, én meg nem tudtam rá időt szakítani. Hívd fel! Kérdezd meg tőle, mit lát. Ha az neked nem elég, menj oda magad. Én nem mehetek. Most nem. Egyszerűen képtelenség.